Bai eta horretarako irakasleekin, gurasoekin, gizarte hitzaileekin, poliziekin eta osasun zerbitzuetako profesionalekin bilkurak eta eztabaidak batetik, irungo 12 eta 18 urte arteko eskolartekoei egingo zaizkien inkestak eta nahi duen 300arorok bete dezakeen internet bidezko inkesta baten emaitzak baliatuko bituzte. Baina adikzioak gizartearekin batera garatzen eta aldatzen doaztela ohartuta, iragarri dute plan berriak substanziari gabeko adikzioak aintzat hartuko bituela lehen aldikotz ilolapustuak, internet bidezkoak eta sare sozialen arriskoak prebenituz. Halere, sustantzien kontsumoari dagokionez, irungo gizarte zerbitzutatik argi dute asko dagoela egiteko, bereziki alkolaren kontsumuan. Ohiturak okerrera aldatu egin direla esplikatu baitigu, irune hernandez gizarte zerbitzuetako prebentziorako teknikariak. E, arazoa da e, kontsumo ereduak aldatu indiala. Horein aldatu da eta kontsumua lotzen da batez ere aste buru ta jaiegunetara. Karo, horre guain, eta jaiegunetara. Tardunkar, horregiten dutena da guain ere, eta iparraldeko edo modelo anglosajon esaten dana, denbora gutxian asko, eta normalen esaten gainak graduazio altuko kombinazioak. Horrega bai ematen dula, pues, bueno, iztripuak, e, borrokak, e, lapurketak, arazoak, eta nik hor inberdala horrein orain... E... Langeiena, ez? Horri aurregiteko azken urteetan dagoeneko botil txarra izeneko programari esker hasi dira, eh? gazteekin aurrez aurrelan egiten botioia ja, edo litronak egiten bituzten gunetara hurbiltzen dira gizarte esitza jak, informatu eta sensibilizazio lan egitera.